سورہ جن دامت کی صورت تے پہ دے کے اتویش آیاتو نے بھی سورہ جن کے سوی آیاتو نے بھی اتویش اور دو رکو گانی بھی پکے رکو گانی نبل ریایت پکی نشتہ دې سوره اعراف د او سوره یونت نامخه نظر شویل په حاله دي چې مې 72 نمبر سوره د قران دي په حاله دي نزول کې نمبر دی 37 نمبر سوره رب ته د ما قبل ترته دي قبل کې بیان د منکری توحید او د ری او د مجازات او په دې واقع ده اسلام ده جمناتو چه پیریانو سنگه ایمان راورو دادتر غیب ده ذکا چه تولو جمناتو ده ایمان راورو فیوزن جیگو ملتا موجودو موضود سورة سرہ اغدک ما ان یعلم الفطرتا من نوع الانسان متشافقون اشتیاث العادش الى الماہ الحياه فكذلك سليم الفطره من الجن ديغ سليم الفطره د جن جنات بولاغ در اول بيان بيان دته دي د جنات وځه ایمان راړو وقرم من القران وتديبهم لقومهم شيخ خپل قوم دې سری دا پدې صورت کې 250 کلمات کې په آیاتونو کې 23 یې کلمات په کې 250 او حروف په کې 870 دي اته ثواب او یا حروف په کې 870 حروف دا پدې صورت کې نو قل و و و په پاک حبيبہ وهي اليا انه استمع ماتوری کی دی کی دیشی ان نو استمان پر من الجن شاوریدو فتو حمزے کی یو قد جنا نہ پنا وقالو <سؤال> دیو این نام انا قران عجبا مون گوریدو قران عجبا یادی نر رشدی دی ہدایت ورکئی رشید طرف حق طرف کا قام نبی مون ایمان راوڑے تدی باندے ولا نو شرک بربنا حدا مون بشریک نہ جوړو اللہ <سؤال> غریچا غرات وانو تعالی <سؤال> جتو ربنا او دا زمږه پروردگار دې 205 دگی بوزورګي دتو جت ربینا بوزورګي زمږه دې پروردگار درپږوږه م تثغلا لاه بتو ولا ولدا میراني ولیدو خداینا او نو دوی درا زادت علی الیهود ورد علی النصارى فنصاراو په یهودانو ټوله رد او انه کان یقول تفینا او پتا کی طرح کان یقول دیوا تفینا چا سفیونا جاہیل کلیدو منگا علی اللہی پا اللہ باندے شکفاً دروغا انا فحنا بنانا او بتاکی کرم نگمان پر ایلنک لقول الانسو داکی وای انسان والجنو او جنات پا اللہ باندے کذبا دروغا ولی لعجل کبری حال حاکر لهم من قویل دا پا اللہ بی دروغا کان رجال من الہنسے او بتاکی ترہ شان دادے شوو جننات انسانانو نہ يعودون بريالق من الجن شوف انا به وقت په سرود جنات سرا فذا ذومره حق انو ياتكن دئ درا انسانانو جنات درا اتو تکبر اوله کې دین انسانانو جنات جنات پره پنا ہوتا دې واقعې مي خیال کې راځي نو کې رشي او ابن جوزي په کتاب الصفات کې ابن جوزی اللہ میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لاغاو کتاب اصفت اگر اکیف پلسانت سر آغا نکل کری سواقی نکل کری دا چې حضرت سات بین سحل بین عبداللہ حضرت سحل بین عبداللہ آغا نکل کری چھدی پہ یو مقام یو بڑا پیرے ہو لی یو بڑا پیرے او دو برا بڑا ہو چھدی دا تر غلیب اپریوتی ہو چاړه به خبره کول نو تر غلی به دا چت کن ورته یو کتل دا ګوډا پیره دا تر غلی او چت ورته یو کتل بیا هغه په ترګو ده 파 ترام ته زمانو پیره او بیت الله دے منس کول دي پیری سال بین عبدالله وای په نجوزی بلکی تاوه صفات کې صحیح ثننت سر نقل کېړي وای ما دا حال بن عبدالله نه داوری ورېدل چې یو مقام کې و ګډا پیره و ابদুল্লাহ طرف ته منځ کول او د وړی جوبې هوتې و د یو شیروانی هونې دالوې کوټني دیا ورتې و چلوې رونق پکې معلومې و دو شمولنا بارش شو حضرت علی فرمایې چې ماور ته سلام وکړو حضرت سلام جواب راتو حبیبې چې ته دې جوبې پرونک باندې تعجب کې ستا جوبه د ماورې راته پرکې وای ماور ته وی چې آو نو چې دا جوبه په او وی اوس تاو کار او ما ادرجی تعالی سلام سره ملاقات کړو بیا محمد علیه السلام سره ملاقات کړی اسلام سلام السلام سره د دې ملاقات مو تر کړی بیا نبی علیه السلام دا ملاقات نکړو او دل아가 پیریانو نه د کوم مبارکتی سورج جن نازل شو چې نبی علیه السلام دا قران مونږ ورېدل تقسیم ځهین دا واخې راغستې په تفسیری مدارک دي چې په دې آیت کې مؤمنانو دا بیان کړې وي چې د جاهلیت خلکو چې با کلا په یو ځنګل کې قیام کولو د نبی رسول اسلام د مخ کې ځنګل ته چې وخالق لړ انو ناغه پیريانو به پناه وغوښتل په دې سره چې پیريانو پیريانو دا وګڼل کې مونږ یې 탄ان ندیریږي چې تریو د دې ځای راځي نو مونږ دوی چې پیريانو ماماګانو لګوله ټراکی تاسو دا مګینه دې لري دې ابيض نو پیريان په ګم راه کوي کې نور امت کې لړل نور اجازه په اوشوا حواتف الجن کې حواتف الجن کوګوري نو پټانه دې متصل حضرت سعيد بن جبير نه نقل دي حواتف الجن دا وګوره دغه کې بن جبير نه نقل لي شرافعه بن عمر د خپل اسلام قبل له یو واقعيا دي بکو دلته راغد نے عمر وئی ما اسلام څنګه راوړې وای چې ما یو شپه په یو بیابان کې سفر کولو انو وای چې ما باندې دا ناتاپه ذوب غلبره وله شپې هغه ځمانه کې څو دا غوس کورونه دی ورته اوسم دازې دی بدرې نه پوری دړې دی ملو ملو ته ورولي دی ورته په دړې کې هغه ورته د خپل څوره ورته بېشان کیږي هغه ځمانه ته ټول بیابان نوډې ورې وي چې ما باندې کوب غلبه وکړه نو وای او روحینه را خوشمو کو دشو را خوشمو به وښو د خپل وړاندې ما د خلق قوم دا عادت مصادق دال بازوي چې ين يعوذ بعاذین هذا الوادی من الجن د دې کچھ به عمر تا پرې بدل کنه پیرانو په کچھ مزه کړي چې د دې وعده کوم مشرب پیرې چې ده دا غونن باندې پنا غواړ نو ایدا راځي دا وې خو په آرام ودو شم وې چود شم نه ما په خو پیوري د سری اوسړي په ناس کې او وتل لا تر نن او زماد روخي په سینې کې خدل غاړځه سینې باندې راته ګډې وروسته کوي اره وېدو یې راځم څار څا په نه بیا وې کله شي شیطاني حال دی او ودو شم هغه ځا په بیا راځل سره چالو شي سالور زل وېدو کې راوښمه شي نو بیاونی په مليته او کديو مې دا او کچنن دې لري په سينه چاړې ته او وجلې انووینه دریندله ما دا غي قبولې چې او کته مې او کتل نو هغه پراته نو زه پوښیم چې دال مې پوچو کالا کالا هه بیا وځو څه ګورم چې نه ګورم چې وکټر نارې دې یې او ځان دې او پلاست کې چاړه د اتره او دا ورو دا د ما په خوب کې لیدل وو سوي خدو دي ما په خوب کې حمله کوي انکه ده او ور کرم غولې دل چې او ګوډا تړېر او د عدالت نیول او فوکه دا حمله نه منکای په دې وخت کې درې نو خررا مقامو ده ته ایږي ورو کې واغلا د دوه کتابه نه وایي ان په دا داګه کلمه وی له کلمه یزه مسلمان وای هغه کلمه په وجو باندې دی امام کریمه ویله او زه مسلمان شو دا ربوده کی کوم کوم شي غره نیوړو انه هغه بودا چې هغه مسلمان وای په دیو زمای ایمان راوړل نو فرمای او ان هم ظنوا کما ظننتم بدعت کردې کو الله تعالی د نرا لیک ی الله تعالی انشاءل او پتہ کی سره مونږه مڅه پرو اتمان لمست سما او یتنها مولیا پس کوموند مونږه پاویکه ته بولی ات دکړې شهره هر تند چوکیدارانو شدیدن شدیر مضبوطی و شوهبا او لمبود اورا لمبير اور اللہ دے ارمان کی چوکی داراں نو پیری اور کی پدی کولے نو بہ دیکھتا تر روان یسول دغه ذکر کئ وهنا خلق وی سوری دکایو کرا دا سوری لکای نی کړی ګره وهنا کنا نہ کوذ مینا نہ وین دی لے کای کئ وهنا کنا نہ کوذ مینا اب تا کی طرح مونگا نہ کوذ مینا مونږ کی نو دا غینا مقاید لستما دو په مقاید وای اور یذوب الضنین قبل بعث النبي النبي الاسلام بياسدنا مقت من هي السماء الى انا انه سورجي اور يدل غادي يجد له شيابن تقط ترى تدار هذا قرن امب منتظر وان من يذمن في الارض هم كذا بات ليش شيعه ايه ايه ده شر ذات كده شيدا دمان في الارض اما را دې وي هم را بوم را شدا يا الله دې درشي دې دا دګړي وي د پیر وانا, و و و و و مختلف مختلف وانا من الطالحون ومننا دون ذلك فتاکرا من الطالحون من طالحان دي ومننا دون ذلك او من الذين الى وهمشت قن ترای فتاکرا يوم مجددونه مختلف مختلفه فرقې ممکن دا دولت فرقې دي په من ضمان کړي اللن نؤذل الله يارګر مونږه د مونږه مار لن نؤذل الله په ارضه مونږه چیرې مله بشواجد کوی ولن نؤذل رب او نداونه تقدیشو پتی استی ترا وان لم ما سمعن الودا امننا به امغه چې کله وورو هدايت سمعن الودا کله چې مونږ وایو امننا به موږ ایمان راوړو کدي باندې ثم يوم من ربي بضات پر پرورديګار ولایقا بختن ولا رحقا قد ندیریګیدې نو قصن د ثواب ولا رحقا من ظلم ندی زیادت په بیاتت وانا من المسلمون فتاک ترا زمون مبارک طالبان مسلمانان دی ومنا القاذفون او من کافرون دی امن اسلاما فاولائک تحروا رشدا فچاچی اطاعت وکو فذګ خلق فت او بهر حال قاچی طول کافران چیری دیاتے کون کی فکانو لی جہنم حفظا نا با دی جہنم کشاکوی نا وعن لفتقامو او بے شکا لفتقامو کچر سمو الاروے فالت طریقہ دی پلاری باندے نولا اتقینا امان غدقا مستقولی بمو پدوی باندے غدقا او بڑیرے دی نفت پار ری چمونگے امتحان کے مبتلا کو دیدارا امتحان وا ومن يرد عن ذكر او چاچی راز کو د ذکر د پر پنا يسلكه عذابن عذاب نن باسي و دې عذابن پازاب تک وان المساجد لله صلاه دوم الله احد او دا جمعه تناد الله قرنري د بل چاله आवाज فلا تدعوا مع الله احد په دې جمعه بل چاله دعوت چي ور اللہ لما اللہ دا دلګ ورنه وان نو قام عبد الله او پتہ چې ترا کرے چودري کې بندره الله تعالی يدعو هو چې بننه کوي غطا بننه ور کوي انه كا د يكونون عليه لبدا چې کله هغه بننه ور عليه لبدا ان وي په دبان مومنان راوند او ما قبل تر رب تسوي تر قبل کې د تبلیغ د جنات په دې بیان د تبلیغ د نبی دي او دغه په معقول کې بیان د عدلیت د نبی او په دې کې تایید داوی دي خلاصه دا, دا, دا, دا مقصد من تبلیغ دعوت ال الله اول انبياء دعوت ال الله او لا یکونوا zarar دا چې مالک ني د zarar او نه ده نه کې بلکې غا الله تعالی دے شمالک دے دې نبی زړه دروازه ورته او فرض داند بیاو چې دا تبلیغ دی ها نو دا دې ملت پرست دی تبلیغ دی ارغه خبره خلکو ترڅې نو فرمای ول انما دعو ربي ولا شرك به يا حدا ابردا دا بنه ورته وای انما دعو ربي ز بلنه ورکو پرورديګار طرف ولا شرك به يا حدا نو شریک نه جوړون دا ترې قلت ورته هوا ان ليلام لقلكم ذره فتاكيد ترى زم عليك ني انقاص غير فارق دد ولا رشد انه دو قلت ورته هوا يقي ان لي من الله يا حض فتاكيد ترى زكي انه يجيري ني اخلاص ولا مالرا من الله اذا عذاب دالنا حضني سوق ولا ناجد من دوني ملتحدا او دار باذن ممن من دوني لاود اللهنا زيدنا ملتحدا اي ملجئ زيد إلا بلاغاً من الله وري تعالى دي مگر رسونا دا رسول در څوند خداینا او جواب را ورنددو إلا بلاغاً من الله وري تعالى دي مگر دا رسول در څوند خداینا او جواب را ورنددو ومي يأتي الله ورسوله دا دا دا خالدن kia پس د دې د جهنم یې بدی طاقي کی بیا بدن هميشه د پاره حتى اذا راهم ما يواعدونا رب هذا يريد راهم كلي چوي ني ما يواعدونه کما دج گړې شي دا پس يعلمون ان ذلك دي بو بي جن په اعتبار د مدد تر من عذابنا در وا قل وعدا او کم په اعتبار د عدالت تر ټول تور ته هواي نذري قريب ما تواذونا مشتماتيلم ما تواذونا اي ني دي ما شي ام یجعل لغو ربی امدا کمو پرکڑ دا رب زما اغل رمودا ربی امدا عالم الغیبی فلا یظهرو علی غیبی عالم دا پغیبو بانده فلا یظهرو علی غیبی احدا پس فلا یظهرو علی غیبی احدا پس ندے زاہری گی پغیب دا, دا, دا, دا فلا یظهرو على غیبی احد عالم الغيب دد په غيب په يلم صحابي کې دي نشه الا ما نرقض عن الرسول مگر چانه چې راضي شي پر دلا نوته نو ته ان انه يسلكم بين يديه ومن قلبه رصد او دغه نشاتم چوکیدارات ايحه ذرو من الملائکه حفاظت کې دی دوی چوکی ملائکی چوکیدارات له عالم ان قدب له ها چې ظاهر کې اظاهر لذا چې بتاحثې سرا ابلغوه برث ولبير تعالى ربين جوابنا ربن واحاط بما لدين او جافير لد زائ طاغيت چدي ترره هم دي مال لدې الله تعالى هرڅنه چاپير دي واحطا او شمار لدې كل شي نه ده هر دي ذرب شمارلو سره نو سوره مزمل